és minden nemű mentegetőzés csak olaj volt a tűzre. Nem engedem, hogy vizesen sem felvedd. Richardot e pillanatban egyáltalán nem érdekelte, mit gondolhat róluk a nagyanyja. Átfogta a lány vállát. Megfázol. Mi történt Shirley ruháival? Érdeklődött az idős félreérthetetlen mosolyjal. Richard nem fordult meg, még mindig fogta Shirley kezét. Kosárlabdázott.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 Sörli megköszörülte a torkát. – Arra gondolsz, ami délután történt, illetve nem történt meg, ugye? Elpirult, amíg befejezte. Richard tekintete az övébe mélyett. Szavak nélkül is értette őt. – Szeretném, ha tudnád. Vágott bele eltökélten, de Richard közbeszólt. – Ne, nem kell. Csöndesen szakított a félbe, újját a szája ellétéve.